«Заруб. А продав зараз?» «Так ціни на срібло ж три рази піднялися, а я продав заруб двадцять». «І згорів. Бо це не ти можеш піднімати ціни, а страна». Усі колеги завидують майорові, поздравляють, він уже на пагонах нові дірочки прокрутив і думає... Щоб його такого ще хорошого зделать. І накопича достатньо улік, він організовує на тому ринку широкомасштабну облаву, де ще збиралися непростукані клієнти, бо простукані вже одне на одного давно написали пухлі томи слідственних діл, лишивши на свободі лише аутсайдерів. Беруть їх цілими автобусами, і вони не супротивляються, бо революційний дух вбили в нас разом з кибальчичем. «Колітісь, суки!» – кричав їм майор. І ті покірно кололись. Крім одного тіхого такого, ніякі доводи на нього не діють. «А в тебе воно в кармані зловили цілу жменю доларів». «Ну то що з того?» – тихо відповідає він. «Це ж колекція. А ти, сука, знав, що і старі долари ЄСША не припиняють свого хождіння, як грошова одиниця? Отак копається ямка для умніка. Звідки ляж це мені було знати? Я ж у Штатах не бував. Ще чого? А звісно тобі що незнання закону не освобождає од от отвєдствінності. Той умнік насторожився. Про який закон ви говорите? А про такий, сука, що в уголовному кодексі чітко записана валютна стаття. В кого знайдуть більш як п'ять, 5, 5 доларів, то він получається валютчик. Ага, а в тебе їх шість Той тихий, тихо отетерію Звідки ляж мені таке знати? Ну так от, а тепер називай мені пофамільно усіх, у кого ти ці долари приобрітав. Знав ти чоловік чи не знав, що посадять не лише того, хто купував, а й того, хто продавав? Неізвісно. На отвєт його був дуже дивним. Це нечесно буде з мого боку називати невинних людей. Тепер тихо отетерів майор, бо цей умнік виявився з усіх тисяч нумізматів єдиний, хто йому отак відповів. Що ти сказав? У КПЗ його. Усі ми сильно думаємо, що КПЗ – це камера предварительного слідствия. То ми дуже сильно ожибаємося, бо там по закону чоловіка без суда і слідства, можна продержати три дні. Що ніякий родич, ніякий адвокат не знатиме, де ти. Ну, головне не це, а те, хто там разом з тобою буде цей час. От наш майор вибрав найжорстокішу, з такими блатнюками, що з ними поруч не лише казалося, ну що там ті три дні, а й п'ять хвилин страшно знаходиться. То що нашому нумізматику ті три дні? Пісять не давали, то була просто дітська шутка однокамерникова, бо там спеціально підібрано народу, який тобі за бутилку водки родну маму укандичить, не кажучи вже про жменю марихуани. В общем, от був той інтелігент там три дні і три ночі. А тим часом по СССР спалахнула дика паніка, піднято всі воздушні самольоти. Що, Карібський кризіс? Ні, речі гораздо похужі. Хтось, неізвісні, похитіли не кого там-нібудь, а самого генерального конструктора касет ядерного навідєння. Це тобі не шантаж, це був повний ужас, потряши до основання усі спецслужби, які прочесали всю страну удоль і в попір'ок. А конструктора нігде нема. Наше правительство підготувало вже ноти протесту, коли під час цієї акції було широкомасштабно зловлено купу цілком...